Astăzi, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ierarh H. Ioan Scărarul, autorul scrierii fundamentale pentru mântuire, Scara Raiului și pe alți mărturisitori ai credinței. În această zi binecuvântată, ne amintim de pilda de asceză a egumenului de la Muntele Sinai, care a transformat viața monahală într-o știință a vindecării sufletului. Comemorarea sa ne îndeamnă să reflectăm la propria scară virtuților pe care suntem chemați să o urcăm zi de zi, în acest context duhovnicesc al postului și al rugăciunii smerite. Sfinții zilei, 30 martie, Sfântul Ioan Scărarul, dascălul pocăinței și al urcușului duhovnicesc. Născut sub semnul unei înțelepciuni precoce, Sfântul Ioan Scărarul a demonstrat încă de la vârsta de 16 ani o stăpânire remarcabilă a științelor vremii sale. Cu toate acestea, Strălucirea cunoștințelor lumești nu a putut potoli setea sa după veșnice. Inima s-a ardea de dorința de a se oferi ca o gertfă vie pe altarul slujirii dumnezeiești, motiv pentru care a părăsit lumea și s-a îndreptat către muntele Sinai. Acolo, sub povățuirea părinților îmbunătățiți, a depus voturile monahale, învățând taina ascultării care taie voia proprie și deschide poarta Harului. După trei ani de ucenicie asiduă, la vârsta de 19 ani, acest atlet al lui Hristos a ales calea în singurării sfinte. S-a retras într-un loc numit Tolas, situat la o distanță considerabilă de mănăstirea principală, pentru a se dedica în totalitate contemplării. Timp de 40 de ani, Sfântul Ioan Scărarul a trăit într-o stare de trezvie neîncetată, mistuit de o dragoste divină care îi hrănea sufletul mai mult decât puțina hrană pe care o primea cu măsură. Ascetismul și paza minții în pustia Sinaiului în sa din tolas, cuviosul a aplicat o asceză plină de dreaptă socoteală. Gusta din toate alimentele îngăduite vieții pusnicești, însă în cantități atât de mici încât să nu se sature niciodată. Această metodă era o armă subtilă împotriva mândriei, căci prin ea își păstra trupul smerit fără a cădea în extrema mândriei de a fi un postitor absolut. Somnul îi era doar o scurtă pauză necesară pentru a nu vătăma facultățile minții. Întreaga sa existență fiind un dialog continuu cu Dumnezeu prin rugăciune. Lacrimile sale, un izvor nesecat al pocăinței, udau pământul pustiei și spălau haina sufletului său. Conform celor scrise în viețile sfinților pe luna martie, această stare de umilință profundă a fost temelia pe care Dumnezeu a zidit un munte de virtuți. În acest calendar ortodox 30 martie, ne aducem aminte că asceza nu este un scop în sine, ci un mijloc de curățire pentru a putea vedea lumina taborică. Minunea salvării ucenicului Moise Dumnezeu nu a întârziat să proslăvească pe robul său prin darul înainte vederii. Într-o zi, pe când ucenicul său, Moise, se odihnea la umbra unei stânci uriașe într-un loc îndepărtat, Sfântul Ioan Scărarul a simțit prin harul duului sfânt primejdia de moarte care îl pândea pe tânăr. Stânca era pe punctul de a se prăbuși și de a-l zdrobi sub greutatea ei. Prin puterea rugăciunii, Sfântul s-a arătat în vis ucenicului, Poruncindu-i să se ridice imediat din acel loc trezindu-se speriat, Mui se-a fugit de sub stâncă exact în momentul în care aceasta s-a prăvăluit, rămânând nevătămat. Această întâmplare minunată confirmă faptul că sfinții trăiesc într-o comuniune atât de strânsă cu Creatorul, încât distanțele fizice dispar în fața iubirii creștine și a purtării de grijă divine. Moștenirea scrisă Scara Raiului După mulți ani de nevoință, obștea de la Sinai l-a chemat pe sfânt să le fie gumen recunoscându-i statura duhovnicească excepțională. În această perioadă, la rugămintea unui alt părinte îmbunătățit, Ioan al Raitului, el a așternut pe hârtie experiența sa mistică sub forma a 30 de trepte ale desăvârșirii. Lucrarea, cunoscută sub numele de Scara, rămâne până astăzi un ghid esențial pentru oricine dorește să lupte împotriva patimilor. Sfântul Ioan Scărarul ne învață că mântuirea este un proces dinamic, un urcuș progresiv unde fiecare treaptă biruită neapropie de dragostea desăvârșită. El a trecut la Domnul lăsând în urmă o lumină ce nu se stinge, fiind un reper fundamental pentru Sfinții zilei 30 martie și pentru întreaga suflare ortodoxă. Troparul Sfântului Ioan Scărarul Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te a arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan, și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești darul luând, Vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce alergă la tine cu credință. Slavă celui ce ți-a dat ție putere! Slavă celui ce te-a încununat pe tine! Slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri! Alți sfinți pomeniți astăzi, prorocul Ioat și alți mărturisitori ai credinței. Dincolo de prăznuirea principală a egumenului Sinait, sinaxarul acestei zile ne descoperă și alte chipuri luminoase care au dat mărturie despre adevărul lui Dumnezeu în contexte diferite ale istoriei mântuirii. Sfântul proroc Ioad Acest bărbat al lui Dumnezeu, originar din seminția lui Iuda, a primit o misiune grea, aceea de a-l înfrunta pe regele Ieroboam pentru închinarea la idori. Deși a săvârșit minuni, precum uscarea mâinii regelui și vindecarea ei ulterioară prin rugăciune, Ioad a căzut victimă unei amăgiri. Un proroc mincinos l-a convins să încalce porunca divină de a nu mânca și a nu bea în acel loc pentru această neascultare, a fost ucis de un leu pe cale, dar... Ca semn al sfințeniei sale, animalul nu i-a atins trupul și nici nu a atacat asinul pe care călătorea. Sfântul Ioan din fântână Tot astăzi îl cinstim pe un alt cuvios Ioan, care a ales o formă de nevoință aspră și neobișnuită, rugându-se și postind într-o fântână secată. Această lepădare totală de confortul lumii a fost modul său de a se afunda în adâncul smereniei, căutând apa cea vie a harului dumnezeiesc. Viața sa curată ne arată că nu locul în care ne aflăm contează ci dispoziția inimii de a căuta pe Dumnezeu cu orice preț. Sfânta Euvula, mama Sfântului Pantelimon Pomenirea Sfintei Euvula ne aduce aminte de rolul crucial al familiei în formarea marilor sfinți. Ea a fost cea care a pus semințele credinței în inima marelui mucenic și tămăduitor Pantelimon. Trecând la cele veșnice în pace, ea rămâne un model de evlavie discretă și de gertfă maternă care rodește în veșnice prin sfințenia fiului său. Sfântul Ioan Patriarhul Ierusalimului și Sfântul Mucenic Zaharia. Zidurile Ierusalimului păstrează amintirea Sfântului patriarh și Ioan, care a păstorit turma lui Hristos cu bâlândețe și înțelepciune într-o perioadă plină de încercării. De asemenea, calendar ortodox 30 martie ne prezintă și figura mai recentă a Sfântului Zaharia cel nou. Acesta a suferit martiriul în Corint, în anul 1684, primind cununa mucenicei prin sabie pentru refuzul de a se lepăda de credința creștină în fața supritorilor. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Lecția ascultării și a măsurii De la Sfântul Ioan Scărarul învățăm că nu mulțimea faptelor exterioare ne salvează, ci spiritul de ascultare și măsură în toate. În viața cotidiană, putem aplica acest lucru prin tăierea voi proprii în micile conflicte cu cei din jur și prin evitarea exceselor de orice fel. Fie ele alimentare sau tehnologice Pericolul neascultării sub masca binelui Pilda prorocului Ioad ne avertizează că și un om sfânt poate fi înșelat Dacă nu rămâne fidel poruncii clare a lui Dumnezeu Trebuie să fim vigilenți față de sfaturile care par pioase Dar care ne îndeamnă să încălcăm principii morale sau duhovnicești fundamentale Păstrând mereu legătura cu un duhovnic iscusit Puterea rugăciunii pentru alții Minunea salvării lui Moise ne arată că rugăciunea noastră poate schimba destinul celor drați. Chiar dacă nu avem vederea duhovnicească a Sfântului, putem mijloci zilnic pentru sănătatea și paza celor apropiați, încredințându-i purtării de grijă lui Dumnezeu. Cel ce voiește să urce la Dumnezeu, să se curețe pe sine de orice întinăciune a trupului și a duului, căci fără sfințenie nimeni nu va vedea pe Domnul. Care moment din viața acestor sfinți va inspira inspirat cel mai mult în propriul cuș spiritual?